la violència contra els menors en l'àmbit familiar està augmentant per les situacions d'atenció i desesperació que es viuen a moltes llars afectades per la crisi econòmica, segons coincideixen experts de l'àmbit judicial i organitzacions de defensa de la infància. Durant la celebració de la jornada de crisi econòmica, menors i justícia, la secretària general del Consell General de l'Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, ha assegurat que encara que les xifres són orientatives, la violència contra els menors podria haver crescut un 13,6% al 2012. En la convivència diària hi ha una situació de crispació, de desesperació, que lamentablement pot degenerar en situacions de violència en que els menors són la part més feble i desprotegida. Són situacions angoixants que es viuen a les famílies. No estem parlant d'una violència exclusivament física, sinó d'angoixa que es trasllada als menors. Ha reflexionat la representant dels advocats. A més, ha assegurat que l'austeritat imposada per les administracions públiques està incidint en la protecció jurisdiccional dels menors. Totes aquestes circumstàncies, com a conseqüència de la crisi econòmica o de la forma d'afrontar la crisi amb una política d'austeritat i de retallades, podrien afectar la defensa dels drets dels nens. Ha lamentat la lletrada que ha recordat que el tractament als menors en els tribunals ha de ser diferent del dels adults, com en la necessitat de suport psicològic i de més temps per a la seva assistència. Des de l'UNIFE, CEF, un responsable d'infància, Gabriel González Bueno, ha advertit que l'atenció a les famílies està incidint en un augment de la violència que pateixen els nens i en el cost de futur que han de no intervenir en infància. Els nens viuen processos de desnonament, de separació de pares que tenen dificultats per mantenir dues famílies i viuen retallada l'atenció especialitzada per la reducció dels recursos en l'àmbit de la justícia, ha explicat. Ha recordat que la desocupació afecta el doble a les famílies amb nens. En concret, a les famílies amb menors va créixer un 120% entre 2007 i 2010. Tenim un problema de pobresa infantil molt intensa, ha opinat el representant d'UNICEF, que ha destacat que la pobresa infantil no depèn de la riquesa de les nacions, sinó de les polítiques que s'hi apliquin.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 Doncs comencem el nostre primer repàs a les notícies del dia parlant de la continuació dels enderrocs de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A. segueix amb l'enderrocament de les casetes dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per evitar noves ocupacions il·legals. Els enderrocs són fruit del conveni subscrit amb el Departament de Justícia de la Generalitat ara fa una setmana per tal d'executar l'enderroc que restava pendent dels pavellons d'habitatges que conformaven el perímetre de l'antic Centre Penitenciari dels Joves de Barcelona. Els enderrocs han començat pels pavellons ubicats al carrer Pere del Pulgar número 3638, en concret el número 3, on es va produir un incendi fa mesos i el pavelló número 4, on va marxar voluntàriament la família que l'havia ocupat.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 I avui doncs, parlarem novament de trens i perquè hem de dir que l'impressionant parc Urbaga que obrirà les vies del TAP del tren d'alta velocitat del pas per Sant Andreu serà el més gran de la ciutat. Amb la cobertura de les vies del tren d'alta velocitat del TAP al pas per Sant Andreu i la Sagrera es guanyarà un espectacular pulmó verd d'unes 40 hectàrees de superfície i 4 quilòmetres de longitud que serà, amb diferència, el parc Urbaga més gran de la ciutat. El projecte d'aquest nou espai verd dissenyat a l'entorn de la nova estació del tren del a la Sagrera i, sense calendari d'execució, ja ha estat adjudicat per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, els grups d'arquitectes Alda i Jové, i Igués, 8, per un pressupost inicial d'1,3 milions d'euros. Les primeres imatges virtuals estretes del concurs d'idees, ara l'equip i treballa amb l'avant projecte, mostren un espai ple de vegetació on està previst plantar-hi 8.000 arbres de diferents espècies i les fonts d'aigua tindran un impacte important en el paisatge.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 que ens han passat, no hi figuren. Això és el que comenta el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Janís Pascual, que qüestiona també la viabilitat de conservació del conjunt de l'espai en el futur. És un projecte maco d'entrada, però l'experiència ens diu que parcs amb molta vegetació i molta aigua són molt cars de mantenir, segons subreia Pasqual. El president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, Josep Barbero, també es mostra resaló sobre el futur del parc. 8.000 arbres són molts arbres per cuidar. Argumenta Barbero, els dos presidents coincideixen en el tema de la dificultat de manteniment, però discrepen lleugerament pel que fa als equipaments. Pasqual defensa, com a mínim, algun equipament per joves, i Barbero entén que la Sagrera ja en té prou amb la façana de l'estació, que ocupa la meitat de la superfície i aposta més per espais oberts, com ara pistes esportives o zones de jocs infantils, que Pasqual també reclama. I de la segreda ens en anem ara cap a Navas perquè la caserna de la Guàrdia Civil de Navas acull un centre d'allotjament. L'antiga caserna de Navas de Tolosa acull habitatges per a aquelles famílies de la ciutat que es troben en una situació vulnerable degut a la crisi econòmica i els creixents taxes d'atur arreu del país. I és que l'últim any els serveis socials de la ciutat han intervingut a un total de 225 famílies en situació de possible desnonament.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 Aquests dos centres assumarà més el CUEPS, és a dir, el nou Centre d'Urgències i d'Emergències Socials, que en tindrà una nova ubicació al carrer de la llacuna número 25. Aquestes instal·lacions permetran una notable ampliació de serveis que es presten. I tal com us ho abans, avui parlarem força de trens perquè continua l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren al recinte de la Fabri L'espai Josep Bota, al recinte de la Fabri al carrer Sant Adrià número 20, us oferir l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren. L'activitat és organitzada per la FEB, que és l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i el Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta de les Franqueses del Vallès. A aquesta exposició s'oferiran fotografies, objectes ferroviaris, simuladors, xerrades i maquetes a escala N juntament amb altres objectes d'aquesta línia. Hem de dir que aquesta exposició la podeu gaudir fins l'11 de maig. L'entrada és gratuïta, l'horari és de dilluns a dissabte de cinc de la tarda a dos quarts de nou de la nit i tancat diumenges i dia 1 de maig. A més a més, avui hi haurà la conferència del senyor Joan Pallarès, personat, arqueòleg i paleontòleg col·laborador habitual de diferents publicacions, emissores de ràdio i autor de diferents llibres amb el tema les vagues ferroviàries del segle XX. La conferència serà a dos quarts d'avui del vespre. Doncs avui tindrem l'ocasió de poder parlar amb amb el, amb el responsable d'aquesta conferència, el senyor Joan Pallarès, personat. Hem de dir també que el dissabte, el dia 4 i 11 de maig, els simuladors ferroviaris seran a càrrec dels companys de Transim. Els col·legis i instituts que desitgin visitar aquesta exposició poden concertar una visita amb cita prèvia dins de l'horari de dos quarts d'onze del matí a dos quarts d'una de l'armigdia al telèfon de contacte 93345 de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre.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 Tantes ganes de poder dir com desitjo poder ser important i decisiu mentre esperes del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Bella Molt bé, doncs tal com us informava informàvem aquests dies estàs realitzant una exposició es diu al Transpirinac de Barcelona a la Torra de Carol en tren a realitzar el recinte de la Fabra i Coats i precisament doncs, a dins d'aquesta exposició Avui es realitzarà la conferència del senyor Joan Pallarès, personat, arqueòleg i paleontòleg, col·laborador habitual de diferents publicacions a miradores de ràdio i autor de diferents llibres amb el tema Les vagues ferroviàries en el segle XX. En parlem amb el senyor Pallarès. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com es presenta aquesta, aquesta xerrada, Les vagues ferroviàries en el segle XX? Bé, he fet una, una història una mica rocambolesca, no? Resulta que jo havia treballat per un tema d'història uh -huh. una sèrie de vagues ferroviàries del segle XX, més que res per ajudar un company que estava fent pues, reconstruir una història familiar, per fer un llibre també, que algun dia ja en parlarem, i uh -huh. que realment pues, bueno, el seu avi havia estat acomiadat durant una d'aquestes vagues ferroviàries a Granada i tal. Bé, el que va passar és que jo em vaig documentar bastant de vagues ferroviàries i eh, bé, tenia una bona documentació, però no ha aquella que pensaves que mai arribaria a sortir la llum, mai s'arribaria a veure, mm. ni mai s'arribaria a parlar-ne. I bé, quan els ferroviaris, o els, els amics de l de l'agrupació ferroviària estava muntant aquestes posicions parlant doncs dic, tinc aquest material i no sé, o sigui, escolta, si en cas us passaré còpia de, dels apunts que tingui i van dir, home, doncs per què no fas una conferència? Uh -huh. Dic i fet, va ser això i vaig muntar una conferència i aquesta conferència parla dels grans conflictes ferroviaris del segle XX, no tant sols de l'estat espanyol uh -huh. sinó que també doncs, per exemple, les grans vagues ferroviàries a l'Argentina als Estats Units perquè evidentment el ferrocarril ha sigut un... un sector estratègic per la mobilitat imagina't les vagues, grans vagues ferroviàries a finals del segle XIX amb aquells, eh, aquells paratges de, de l'oest americà on eh, milers i milers de vaques no havien pogut exportar transportar eh, uh -huh. fins als escorxadors de Chicago o de Nova York eh, imagina't tu les pèrdues de milions de milions amb una vaga doncs, de 15 o 20 dies com duraven en aquell temps, uh -huh. per tant era un sector molt estratègic que inclús, per exemple, els Estats Units va acabar alguna vegada en la intervenció de l'exèrcit, és dir, arribar a un punt al segle XIX de treure l'exèrcit que estava combatint els indis i portar el setè de cavalleria a combatre els ballistes. Uh -huh. I doncs, totes aquestes anècdotes seran una mica les que explicarem eh, al llarg d'aquesta xerrada. Hola, bon dia, senyor bon dia, Joan Pajerés. Bon Soc Susana Vila, col·laborada del programa. Perquè des de les vagues ferroviàries hi ha hagut moltes. Moltes, moltíssimes. Nosaltres parlarem una mica de les grans vagues ferroviàries i sobretot doncs, parlarem de, de, de la militarització del ferrocarril. Al final els governs van trobar la solució, tots els governs, de militaritzar els ferrocarrils quan era un moment determinat eh, es paralitzava el país. Aquí la de 1912, que va acabar en la gran vaga de 1914, eh, que va paralitzar pràcticament tot el país doncs va ser una mica el, el, el, el detonant, però en altres països, per exemple a Itàlia, eh, hi van haver unes grans vagues també primers del segle XX, eh, que eh, bé, totes van ser combatudes. Pensa una cosa, pensa que eh, l'automoció, és a dir, el transport per carretera, això no es desenvolupa plenament fins passada la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial. A Llavors, eh, durant tota aquella època, pràcticament paralitzar eh, el ferrocarril era paralitzar completament el país sobretot en països de grans extensions, per també a Europa. I, evidentment, era un sector molt, molt estratègic i, a més, grans companyies molt grans, unes condicions de treball molt dures i, per tant, el sindicalisme va ser dels primers postos que va arribar la. Uh -huh. No deixa de ser curiós que el ferrocarril tingués aquesta doble vessant, que portés eh, riquesa i desenvolupament, però també que fos una de les eines per eh, ajudar o forçar el desenvolupament de certs drets laborals. És Sí, perquè a més no, no volia oblidis que no estava atomitzada, sinó que el ferrocarril és una companyia de ferrocarril petiteta d'aquelles, un ferrocarril d'aquelles, per exemple, la companyia de, de, de Mollet Caldes, per exemple. un no? ferrocarril de Via Ampla, que anava des de Mollet del Vallès fins a Caldes de Montbui, un ferrocarril que va anar des de 1883 fins a 1931. Eh, bé, doncs aquest ferrocarril de seguida tenia, entre fogonaires, eh, maquinistes, efectors, eh, eh, guardagulles... Eh, de seguida s'arribava a congregar doncs, eh, 30-40 persones amb una petita línia de ferrocarril que tenia tots eh, els 14 quilòmetres. Vull dir, no tenia més, dir, 20, com a molt. Per tant, imagina't lo que érem unes grans companyies com la companyia del nord, que arribava, doncs, abastava... Eh, quilòmetres i quilòmetres d'extensió aquestes grans companyies naturalment doncs, tenien uns sindicats forts i evidentment tenien eh, doncs, un ànim de lluita que no es tenia doncs, per exemple en una petita empresa uh -huh. Per què hem de dir que aquesta conferència es dins de l'exposició del Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en Trem De quina manera ha afectat a la nostra societat a la societat de Barcelona? El aquesta, aquesta línia, va ser una línia bastant estratègica durant molts, molts anys uh -huh. i jo crec que aquí a Sant Andreu tenim una mica molt a dir, no? Era el tren, el tren de dalt, el tren que passava pues, per la Meridiana uh -huh. i era un tren pues, que tenia el seu baixador a Sant Andreu, era el tren que passava per la Trinitat, que avui en dia té estació pues, a la Torre del Baró uh -huh. i que és a vida, la Meridiana, vull és evident que és una línia que a nosaltres ens va, ens va influir i amb molt, no? Per tant, ha sigut una mica, incluso l'escurfisme andregünc quan vist l'escurcionisme de primers dels anys pink 30 2030. Uh -huh. pràcticament els excursionistes andregüncs quan vam recopiar el màic de les fortides que feien, uh -huh. ells tiraven molt més cap a aquest cantó, cap al cantó de, del Montseny, de Vic, de, de, de tot, tot el Congost, cap a Ribes de Freser, que no pas cap a altres sectors on tenien d'anar a buscar el tren fora del barri, no tenien d'anar a buscar el tren a l'estació amb unes altres estacions i en canvi aquesta doncs, el tenien completament a l'abast. Uh -huh. D'acord, doncs a dir que aquesta conferència Les vaques ferroviàries en el segle XX es realitzarà avui a partir de dos quarts de vuit del vespre Exactament. dintre de l'espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats Exactament, allà són benvinguts D'acord, doncs allà eh, serem aquesta tarda per poder saber doncs, més coses sobre aquestes vaques ferroviàries en el segle XX Gràcies doncs Moltes gràcies molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara farem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Dins un raig de sol 183 partícules de pols fan l'amor el mateix compàs dels sorolls que des del llit mig rebregat fa teu nas sota el cobrellit s'endevina un dels teus pits mentre l'altre punta ferm cap al nord just on hi ha la porta on aquest bebaute escolt i somia de dia tornar-se un instant en aire jugant-he com l'aigua ballen els acords d'aquell sol que ha desafinat va des dels teus llavis barrejat amb sabó d'un albidet unes calces de neguets lleuen xopes apuntant cap al sol la finestra en aquest babau s'entés d'en ser espia de dia i tornar-se un instant en aigua transparent com l'aigua fent petons aigua tevia però Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs hi fa un moment parlàvem d'una conferència, ara volem parlar d'un festival, es diu Festival Brot i és un concurs de bandes musicals novells de la ciutat. Per parlar-ne doncs, tenim a una de les organitzadores d'aquest espai jove Garcilaso, com és la Alicia Aguilera, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns què és el que és el Festival Brot. Doncs el, el Brot és un concurs davant dels novells que uh -huh. s'organitza, uh, bueno, sobretot la impulsió, és el Consell de la Joventut de Barcelona, uh -huh. i aplega bueno, uh, a diferents equipaments a la ciutat que, que tenen a veure amb el camp de la música, uh -huh. com bueno, Garcilaso, les basses, la bàscula, eh, Bocanor... Uh -huh. el casal de joves de... De les Corts. De les Corts, sí. exacte, perdona. <ríe> És que estic al carrer. <ríe> I, I, bueno, eh, aplega entre tots eh, aquest concurs eh, uh -huh. i, bueno, i ara... A, demà a la, a la nit ens toca a nosaltres al festival. Molt bé. També, eh, I qui actuaran en el festival que organitza vosaltres? Sí. Doncs en total són unes cinc magnes, totes d'estil, sol i espera que et diré noms. Ara mateix te'ls dic un moment. Molt bé, doncs el que sí que podem dir és que hi ha un blog, que és http2.festivalbrot.blogspot.com que es podran adreçar aquí per obtenir més informació sobre aquest festival, del qual ara podem dir les bandes, no? Sí, ara sí. Mira, tu, en Helena i els Trojans, Privis, Quoru, Snog i Chattapuntat. Chattapuntat, molt bé. I aquestes bandes que tenen en comú? que és el que... Pa... Bueno, una mica el, els organitzadors el que intenten és aplegar-les una mica per estils uh -huh. eh, perquè també així és més fàcil també el, el tema del públic, no? Uh -huh. Quan la gent vingui, vingui més que res per un, un estil eh, en còmul i aquest, doncs, pues, bueno, seria un estil rock eh, uh -huh. fol, més o menys, eh? han intentat aplegar-ho. Pensa que també a vegades és difícil perquè cadascú també un estil totalment diferent, però... Uh -huh. Eh, ho intenten així, d'aquesta manera. Molt bé. Hem de dir una cosa important, que és que a partir d'avui dijous, entre les 5 de la tarda i les 7, el que eh, ofereix l'Espai Jova Garcilasso és eh, aprendre a bloguejar. Un chatcat? no? Ah, exacte, el xatcat. Bueno, eh, conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí de la liceu de Sant Andreu uh -huh. eh, vam pensar que, bueno, que hi ha molta gent que, que sí que en sap de català però que, que el que necessita és dominar-ho pues, d'alguna manera més, uh -huh. bueno, més pràctica i uh -huh. vam pensar que a través de les xarxes i la creació d'un blog era una manera fàcil per fer-ho. Uh -huh. Llavors bueno, eh, el, el que faran és a través de crear un, ro, un blog uh -huh. rapejar o dibuixar o fent una notícia Uh -huh. i ho faran tot en català. Llavors ho faran en l'espai de l'intercanviador, que és la Cibercaixa, uh -huh. que també és un dels espais que vam inaugurar fa dues setmanes, el dia 19, uh -huh. i, i faran servir-ho com a espai per treballar al xercat. I, bueno, al principi hi han d'haver-hi uns 15 inscrits uh -huh. i començaran aquesta tardia, això és per joves. Eh? Uh -huh. També hi ha una activitat per joves demà divendres que es diu Taller Canviem els Rols. Ah, exacte, el que... aquesta activitat en què consisteix? Sí. Bueno, a, a veure, d'alguna manera el que es vol és reflexionar sobre el tema del gènere i també eh, bueno, a través de vestir-se o trasvastir-se. No? Uh -huh. poder-se situar en el lloc de l'altre. No? Llavors, bueno, eh, la idea ho fem a través d'una associació que es diu Enfil a l'Agulla, que estan portant tots el tot els tallers que hi ha dins de l'espai Pròpolis, uh -huh. que és un dels espais també que hi ha a l'intercanviador, i el que intentem és això, no? o sigui, que el jove s'atreveixi a canviar-se de rol, o sigui, el que és home a vestir-se de dona i el que és dona a vestir-se d'home, uh -huh. no? per també, per una banda, per saber-se posar en el lloc de l'altre, però també amb la idea aquesta de, bueno, de viure una mica amb, bueno, quan sobretot amb el tema dels transexuals i surt en el uh -huh. carrer, no? amb tot el que estan trobant. No? De... Bé, bueno. bueno, uh -huh. si, si, si d'alguna manera hi ha sensibilització sobre el tema o no. no? Uh -huh. També hem de dir que aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, es posa en marxa novament el cicle de cinema fantàstic i de terror. Ah, exacte. Uh -huh. uh -huh. sí, I... sí. Bé, bueno, una altra... Una altra de les projeccions que fem amb, amb, les, amb Antròfagos Productions, sobretot amb el Diego, Coforta. i en aquest cas tenim les, les actrius, la Maria Elies i la Mercè Fillola, que són protagonistes de l'espectre de Justin, Justim, que, bueno, del director Jordi Igó, i que el dissabte 4 de maig a les 6 pues, farem aquí, en el Cicle de Molt bé. I per últim, i ja per tancar, dir que demà també es posa en marxa una de les grans activitats que es realitzen als diferents centres de, de la ciutat, com, uh -huh. com és el, el Festival Audiovisual de Creació Jove al Barcelona Visual Sound, no? Ah, exacte, llavors demà fa la inauguració al uh -huh. Carmel el dia 3 i durarà fins al dia 17 de maig uh -huh. i concretament aquí a Garcilaso com ja és tradicional fem la categoria de documental de contingut social, uh -huh. dimecres 8 de maig hi ha una taula rodona que uh -huh. parla sobre les estratègies de com, definir, com distribuir un documental en festivals uh -huh. el dijous nou de lloc de competició de, de tots els documentals que han entrat a la en la categoria de competició, que n'hi ha 14. Uh -huh. I al 13 hi ha un taller d'autodocument, que seria una activitat més dirigida a adolescents per, bueno, per experimentar amb el camp audiovisual. I nosaltres aquí tanquem el dijous 16 amb una xerrada que... Uh -huh que és sobre un procés un, de com es va construir un documental eh, que va amb la línia de, bueno, que és sobre Nova York i els moviments activistes. Uh -huh. Llavors, bueno, a, és, és aprofitant que hi ha una associació també que és el Colectivo Piloto que va rodar aquest estiu un documental i el volen uh -huh. presentar com s'ha de construir tot un documental. No? Doncs deu nhi -do, no? Acabava de començar el mes i ja teniu gairebé tot el, tot el mes de maig ple, eh? Tot el de... totes dies, sí, sí. totes dies plens. I també comencem amb un cicle de xerrades, que això no m'ho preguntes, però això t'explico ah. jo. Molt bé, doncs digues, digues. Un, un, un cicle de xerrades en conveni amb, amb Barcelona Activa uh -huh. eh, que van adreçades a joves menors de 25 anys i que l'objectiu és la bueno, recerca de feina i millorar tot que és l'orientació la, laboral i professional uh -huh. i n'hi han des de xerrades sobre com fer començar la recerca de feina uh -huh. o com sobreviure en temps de crisi o el fet dajudar a fer un currículum de manera creativa sí, tema... o... Déu-n'hi-do, no? N'hi tema... si ha un total de nou càpsules uh -huh. i només s'han d'escriure només pel, per la web de Barcelona Activa va. Hi ha un apartat que, port que parla de serveis per joves, llavors han d'entrar allà i per allà fan la inscripció. D'acord, doncs convidem els nostres ullents a que s'acostin a la web de Barcelona Nativa per tenir més informació d'aquestes xerrades en concret. Que hem de dir que són unes xerrades que, sí, que venen bastant bé perquè a l'època en què estem vivint doncs, evidentment s'ha doncs, eh, de reflexionar molt sobre el que és el que hem d'aconseguir a, a partir d'ara. No? Mm -hmm. mm -hmm. Exacte, exacte. Molt bé. I, un... bueno, i d'alguna manera també que a vegades pues, saber quines eines tenim no? i quines són les que necessitem. No? O sigui... I sí, ja sí. està. Pues eh, i, demà, ah, i demà també tenim uns joves que comencen sí. aquí a emetre un, un programa de ràdio ah, molt bé. i que bueno a veure com funciona ja amb això també podeu estar en contacte més endavant perquè ah, doncs. comencen aquí a fer-ho i a veure com funciona doncs això, estarem pendents a veure com funciona tot això que, ah, exacta, que ens has exacta. comentat vinga. doncs vinga. moltes gràcies vinga, vinga Jordi, adeu adéu. adeu molt bé, doncs acabem de parlar amb Alicia Aguilera, que és la directora de l'Espai Jove Garcilaso, que tal i com ens ha dit, doncs hi ha diferents coses a les quals doncs, vosaltres hi podeu contribuir o, o hi podeu participar, com és el Festival Brot que comença demà, també de dir-vos que demà comença el Barcelona Visual Sound, uh, sí, aquest dissabte comença el cicle de cinema de Fantàstic i de Terror, a uh, d'endemà divendres com començar aquest taller de canviem els rols del qual ens ha parlat l'Alícia Aguilera i avui, avui de jaus, doncs, aquesta aprèn a blogejar us ensenyaran doncs, com funcionen la xarxa i de quina manera doncs podeu fer el al vostre, vostre blog si és el que us interessa. Molt bé Donc nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però res uh, uns segons perquè el que tenim aaltra banda del fil, bueno, el que tenim l'altra banda de l'estudi són els dels de, joves que estan participant amb el cap de la Trinitat Vella, amb el Centre de Salut d'aquí de, de la Trinitat Vella. Uh, fem una pausa, tornem tot seguit, parlem amb ells, fins ara. gens fàcils, ser honesta amb si mateix el que estàs fent. Gent distreta, encantada, demanant explicacions. Les tertúlies agressives pugen al el torn L'home del temps prediu per demà oh, el cel que ho vènt el vent girarà. hi haurà tempestes d'ells molts cops amagats per somriure sobreviure sentir-te estimat eh hey, amagats per somriure, sobreviure, sentir-te estimar. Ameinada, para taula i s'espera per dinar. Veu la tele Les notícies pregunten què està passant Dos ves xran endreça el món No tenen clar qui té raó Aquí toca perdrete Molts copsgues Per somriure, sobreviure, sentir-tes. amagats per somriure, sobreviure, sentir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 A veure si hi podeu. Alba, ah, aquí. Ja Solucionat? Sí, vale. Uh, Disculpint les molesties, com sempre diem aquí. Uh, doncs, ara sí, ara sí que anem sent. Molt bé, doncs nosaltres ens quedem aquí al barri, parlem del cap de la Trinitat Vella, perquè avui tenim tres convidades, que ens han vingut a explicar, doncs, com... De quin manera podeu fer algun exercici -sí per tal d'estimular la vostra memòria. Eh, però on comencem? Qui va a parlar? Eh, bon, doncs comencem per la Mari Carmen, s'otorebra que ens explica. Primer antes de tot, queremos explicar pues què la memòria. Bueno, aor. Eh, queremos explicar que és la memòria i les fases que se siguen per a poder memorizar algun. La memòria és una funció del cerebro mediante <laughs> Ahora sí si es que nos sent uh, Hoy tenemos dificultades Somos de técnicas eh? Hoy tenemos Tenim problemas amb els, Una miqueta de problemas con los micros uh, Exacto, sí, pero bien, continuemos Continúa, sí, por lo tanto Vale, pues la memoria Es una función que tiene nuestro cerebro Que nos permite pues guardar información Del pasado y que nos permite poder pues, Recordarlo mediante Sonidos, imágenes o algunas palabras Entonces las fases que se dan Son cuatro, la, mem la memorización que es cuando pues recibimos la información y la intentamos guardar en, el, en nuestro cerebro, la observación, que es mediante el cual pues intentamos que se conserve en, el, en nuestra mente y que no se pierda, la recuperación, que es cuando intentamos eh, intentamos recordar lo que lo que queremos y el reconocimiento, que es cuando vemos y si al final lo hemos recordado o lo hemos olvidado. Entonces, para primero valorar si tenemos una dificultad en nuestra memoria, una alteración, en el nuestro CAP utilizamos algunos algunos tests como es el test de Isaac, el de Lobo y el de Pfeiffer, que bueno, se preguntan eh, se hacen preguntas sobre cuántos años tiene, qué día soy, eh, etcétera, preguntas sencillas. Pero no solo nosotros podemos valorar esto, sino que después los familiares de estas personas, que por ejemplo eh, pueden ser personas con Alzheimer o con demencias, els pues familiars les poden ajudar per a estimular la memòria amb alguns exercicis que ara explicaran. Bé, i ara començarem per explicar els exercicis. Eh, són exercicis que com a infermeres podem explicar als nostres pacients, però que ara mateix la gent que ens està escoltant els pot agafar d'exemple per fer-los a casa, perquè són bastant senzills. Llavors els, els dividim en diferents categories, seria segons estimules la memòria, segons la pràctica, sensorials, càlcul, lectura i escriptura i llenguatge. Començant per la memòria, els exercicis van relacionats amb completar diferents frases, com per exemple, la capital de França és, i, i que la persona amb la demència el contesti, o el cinquè dia de la setmana és, etc i després també hi ha exercicis de repetir frases i després haver de recordar-les o bé exercicis amb fotografies per preguntar sobre si se'n recorden els familiars, amics, exercicis amb diferents objectes i etc. I bé, bueno, tots aquests exercicis van relacionats amb l estimulació de la memòria. I després una altra cosa bastant important és fer-li mirar cada dia el calendari per saber a quin dia viu perquè és una cosa doncs, que és, és important recordar-la. Uh -huh. Bon. Després, parlant dels exercicis de la pràctica, o sigui estimular la memòria a partir de la pràctica, fer que el servei treballi, eh, anirien relacionats amb la realització de diferents accions. Per exemple, donar un paper amb diferents, amb diferents figures geomètriques, les quals ha de retallar, o haver de dibuixar diferents objectes, o pintar-los, o no sé tot així de pràctica o també dir-li alguna acció i que l'hagi de, de fer amb les mans com cosir, que hagi de fer l'acció de cosir, etc. Uh -huh. I després ara, bé, bueno, hi hauria els sensorials que els exercicis van encaminats a activar els diferents sentits com per exemple la vista, l'oïda i l'olfacte uh -huh. llavors per exemple amb la vista li pots ensenyar una figura d'un model i al costat hi ha unes, quant, unes, alt, unes quantes dibuixades que són diferents i hi ha alguna igual doncs ha de, de veure quina és igual que la del model després també hi ha exercicis també de pintar com hem dit abans per veure si encerta els colors per exemple si li, li dones una pera doncs si la pinta verda doncs és que perquè per la pinti verda i, i estimuli el servei d'aquesta manera eh, després amb l'oïda podem fer exercicis posant diferents músiques que possiblement sapiguem que al pacient li, agrada, li agradava molt aquesta música i li pugui fer recordar alguns records uh -huh. i després també li podem fer que t'areggi ter cançons, que, que se'n recordi o li podem fer que diferents sorolls perquè endevini de quin, de quin soroll es tracten, per exemple el soroll d'un gos, que endevini que és un gos, el soroll d'unes campanes, que endevini que són campanes, etc. I, bueno, i a partir d'aquí podem crear diferents exercicis creant estímuls auditius perquè per recordi. I després, a través de l'olfacte, doncs, preguntar-li sobre diferents olors, com si recorda l'olor del perfum de la seva mare, o a què li recorda, quina quin és l'olor que, que, que més li agrada, o alguna olor que no li agradi gens, que, que li resulti desagradable. I també li podem donar diferents olors perquè indivini què, què són, per exemple, l'olor del cafè l'olor de diferents coses i el que hem de tenir en compte aquí és que no l'hem de gobiar moltes olors perquè es pot sentir confós i, bueno, i a partir d'aquí doncs, amb cada olor és veritat que ens podem entretenir bastant perquè ens pot fer recordar a una cosa que després ens porti en una altra i així anar recordant anar recordant recordant. perquè aquests exercicis a qui van adreçats? O... a pacients, bueno, com hem dit abans pacients que tenen demències com ara bé a ser l'Alzheimer Uh -huh. bueno, demències cognitives la gent gran que comença a perdre la memòria això ja va bé per començar a estimular la memòria uh -huh. i veure si hi ha algun problema realment o no i així poder actuar i anar, anar és a dir, que no, no hi ha una edat diguem-ne que a partir d'aquella que s'han de fer uns exercicis sinó que... O bueno, més mm. important eh, estimular la memòria a totes les edats, no? Però uh -huh. normalment és la gent gran qui no l'estimula claro. no aquesta, i, i és per això que bueno Equipera Poden de tenir demències i aquests problemes. Uh -huh. Aleshores, seguint amb els, amb els exercicis d'estimulació de la memòria, tenim els exercicis de càlcul, que consistirien en calcular operacions matemàtiques faciletes, eh, sumar sumes i restes, o també podem posar un llistat de números i que aquests eh, encerclin aquells números que siguin imparells. Uh -huh. També d'altres exercicis serien la lectura i l'escriptura, exercicis que consisteixin en copiar diferents paraules que ja estan escrites en un full per estimular l'escriptura d'aquest pacient i la lectura eh, també escriure frases senceres i també hi han d'altres exercicis com serien el llenguatge eh, com per exemple un exercici de que el pacient o la persona hagi de repetir una sèrie de paraules que nosaltres li estem dient per exemple moneda, cavall i i alguna altra paraula. Mm. Aleshores, també, eh, uns altres exercicis de llenguatge podrien ser eh, que li diguem al pacient que comenci a dir paraules que comencin per essa, eh, per exemple, sort, eh, saber, somniar, etc. O també exercicis que consisteixin en conversar amb el pacient sobre temes actuals per estimular el seu llenguatge, etc. Sí, també podem fer... Intentar que el pacient una història a partir de, no sé, un conte o alguna cosa, començar el conte i després que ell, ell seguissi el conte inventant uh -huh. per l'únic perquè con conversi. Uh -huh. I no sé, també algun altre exercici i donar-li paraules i que hagi de dir l'oposada perquè hagi de pensar i estimular bastant el cervell. Uh -huh. Molt bé, doncs la Irene Molló, la Raquel Montesa i la Mari Carmen Soto pertanyen al curs d'infermeria de l'Autònoma, oi? Sí, exacte. Sí. Molt bé. El segon any, és per al segon, segon, segon any d'infermeria. Sí, sí. Mm. Doncs si vols fer alguna pregunta. Home, jo m'agradaria, hem parlat ja de fer exercicis de memòria dedicats a gent gran, adreçats a gent gran, no sé si ens podíeu recomanar, per, sobretot la gent jove, ara que amb els mòbils, no, abans sense els mòbils havíem d'aprendre números de telèfon i ens rebíem tots, si sí, per la gent jove recomanaria algun exercici per fomentar-la en memòria o per no perdre-la. Sí. Bueno, de fet, això no, no havíem pensat en parlar-ho, però sí que és veritat que ara amb els telèfons mòbils i això que no, no, suposo que no tenim la intenció de recordar varis números ni... Sí ni coses, perquè ens apuntem al calendari del mòbil sí. i aquestes coses, doncs suposo que sí que aniria bé estimular la memòria d'alguna manera tot i això, hi ha molts videojocs i coses d'aquestes cares jugant que jo crec que també serveixen mm. sí, sí, sí. Mm, i què, com us estan en les pràctiques aquí, al cap de la termina també ja. Molt bé, molt bé Uh -huh. sí, és inferent molt... no, la veritat és que és, és molt era el, el que us esperava? O... no, jo, no. Bueno, almenys jo m'esperava menys <laughs> m'esperava menys d'un ambulatori perquè ningú de les tres havia anat mai a treballar en un venim, ambulatori venim d'un hospital en què és molt diferent estàs a la planta, estàvem 12 hores només carregàvem medicació anàvem d'habitació a l'habitació aquí també a la consulta, som més independents oh. estem a l'enfermera fent moltes cures és molt mm. diferent hem de sí, molta és... educació els esteu aprenent que... molt, no, aquests dies? Sí, sí, hem après molt. Mm. I ara, doncs, uh, vénen ja els, els exàmens, no? Ja els esteu <ríe> el juny. El juny. preparant? O... El ara ens falta un altre mes de pràctiques a l'hospital. Avui sí. ja acabem ja les de l'ambulatori, hem estat cinc setmanes. Molt bé. I ja està. Què preferiríeu? Quan acabeu, per exemple, la carrera, el curs, què preferiríeu, anar a un, un hospital o anar més aviat a un ambulatori? Jo em vull quedar un ambulatori, sí, he, jo... he estat als dos llocs i al cap m'ha encantat la veritat. El que passa és que en l'hospital hem estat a llocs més tranquils, encara no ens han tocat els llocs d'urgència, a la UCI, aquests llocs que suposo que ah. són bastant més actius. I clar, no podem, tampoc podem comparar gaire. Uh -huh. Però a mi de moment m'agrada bastant més l'ambulatori. Uh -huh. Sí, que us, us agradaria quedar-vos aquí, no? Al cap de la Treneta. Ja. <ríe> sí. Home, sí, està bastant sí, bé. Que sí. <ríe> doncs fem aquesta sol·licitud a la gent que ens estigui portant ara mateix. <ríe> <ríe> Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa, a, doncs a la gent que vulgui escoltar-ho, doncs que sàpiga que també ho pot fer a través del nostre blog, que és un tot un totunpoble.blogspot.com, per conèixer doncs, quins són els exercicis que cal fer per estimular la nostra, la nostra memòria. Per sí. totes les edats, no s'ha de ser sí. gent gran ni patir cap tipus d'enfermetat mm. o de menjar genil, els joves també podem fer exercicis de memòria. També els podeu practicar. Sí. Molt bé. Bueno, i donar les gràcies a la nostra infermera Teresa que ens ha acompanyat a la ràdio que molts de vosaltres deveu conèixer doncs sí. fa, fa, fa força temps sí, sí. Molt bé, doncs Irene, Raquel i Mari Carmen, moltíssimes gràcies i esperem doncs, això, que vagi molt bé aquestes pràctiques que esteu realitzant aquí al cap de la Trinitat Vella i si voleu tornar per aquí per la ràdio a explicar-nos més coses, doncs ja sabeu on estem. Molt bé, moltes vale, gràcies. Bé, gràcies. doncs ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit aquí en aquesta freqüència. Fins ara. Sí estic far de tots ja m'he canança A veure amunt i no tu Mai rebre res ni donar veu No ho sé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 i no passes res perquè sí per tu per descobrir-nos a poc a poc poder sentir-te i abraçar-te mentre que ens despert Doncs un moment ara perquè agafeu llapis i paper i apunteu algunes de les activitats, alguns dels actes que us recomanem des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Trinitat Vella. Doncs comencem per saber que es pot jugar a escacs a la biblioteca. Doncs ho pots fer a la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero. Us convido cada dijous entre les 6 i 2 de, de la tarda a jugar a escacs i soms estampes i ensenyar. Molt bé, Rancarà doncs... A veure si s'escolta es ara, ara sí. sí Doncs la, la biblioteca de l'Italme de José Barberos Convida cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre A jugar a escar I si no en sabeu, doncs també us ensenyarà a jugar-hi molt bé, doncs ara ens n'anem en cap a Canfabra, perquè el Centre Cultural Canfabra us ofereix cada dijous dijous concert, al cicle Primavera 2013. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del cicle número 24, us ofereix avui com cada dijous, a dos quarts de vuit desves per l'activitat musical dijous concert, cicle de Primavera 2013. Tots els concerts són de franc i estan organitzats per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos, parlem ara de l'oficina d'atenció...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 Què ens aporten? Doncs, organitzar tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants en les respectives zones comercials, millorar la qualitat de comerç i per fer-lo més competitiu. Vellen per millorar els carrers on es troben, participen amb l'administració en el disseny i la millora dels carrers, com ara l'enllumenant, la senyalització, seguretat, neteja, etc. També defensen conjuntament els interessos. Són interlocutors amb l'administració, cossos de seguretat i altres institucions. I ofereixen, a més a més, informació, assessorament, formació, serveis i avantatges de tot tipus per garantir la qualitat del comerç. Al districte de Sant Andreu trobareu dos eixos comercials, sis associacions de comerciants i una associació d'empreses que treballen contínuament per millorar el comerç de proximitat del districte i les empreses que formen part del polígon industrial. Uh... Anem continuant amb, amb d'altres recomanacions. Parlem ara ens anem cap a la Sagrera, parlem de la Nau Ivanonov, que us ofereix l'obraImerso, Agua i Sombres. La nau Ivanonov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hdurs número 28 us ofereix la representació de l'obra immerso. Agua i Sombres del col·lectiu Nakaska. Aquest dissabte, el col·lectiu artístic Naadasska utilitza les emocions com a font de recre creació i reflexió. Inmerso: Agü i Sombres és la, primer, la seva primera obra de teatre i toca, tracta sobre la poder de l'home, entesa com una emoció polifacètica i universal. Molt bé, doncs dir que aquesta immerso a agua i sombras la podeu trobar a la 9 Ivanov aquest dissabte a les 9 de la nit. I nosaltres que aquí, que ens retrobem demà a la mateixa hora, així que donem les gràcies a la Susana Ávila i també al Ricardo Malabé per haver estat avui en el nostre programa i en retrobem, com dèiem, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.